Da se Dragi slušatelji i slušateljice, dobrodošli u sedmu, trisku, emisiju za mlade. Došao je petak, 17. sati, što znači da je s vama ekipa Pulskog centra za mlade, a vaša vojteljica je Ana. Tema današnje emisije je program međusektorske suradnje profesionalne orijentacije u organizaciji Pulskog centra za mlade i udruge CINAS. Idemo sada na glazbeni predah, nakon kojega ćemo poslušati razgovor sa Sandy Glavina i Leanom Čitar, a program nam je ukratko predstavila Ana Žužić. Slušajte Trisko za mlade. Centar za mlade u suradnji s Udrugom CINAS već treću godinu provodi program među sektorske suradnje i profesionalne orijentacije. Program nam je predstavila koordinatorica za Istarsku županiju Ana Žužić. Program smo pokrenuli sudrugom CINAS s ciljem povećanja kvalitete profesionalnog informiranja i podizanja razine profesionalnog informiranja na višu razinu. Projekt provodimo već tri godine za redom. A direktno korist programa imaju učenici i njihovi roditelji koji sada na jednom mjestu mogu dobiti sve relevantne informacije koje su važne za profesionalni izbor. Pokrenuli smo ga iz razloga što dolazi često do e, problema kao na primjer mladi ne poznaju dovoljan broj zanimanja ili poznaju e, samo jednu stranu određenog zanimanja, znači privlače ih ili odvlači samo jedno od obilježja zanimanja, ne, ne pokušavaju sagledati cijelu sliku. Zatim ne poznaju dovoljno put do zanimanja, odnosno ne, poznaju, ne, ne razumiju da se u školi ponekad uče e, i, e, predmeti koji nam daju neko opće obrazovanje, a ne uče se u školi samo ono što mlade konkretno zanima, a vezano za neko zanimanje. Također često dolaze do izbora zanimanja prema prijateljstvu, odnosno ukoliko neki e, prijatelji od dotične osobe odlaze u jednu školu, one se povode za svojim prijateljima. Također isto dolazi do, do situacije da ponekad i zahtjevi roditelja nisu u skladu sa dječim sposobnostima i s sklonostima, te ih roditelji znaju gurati svoju djecu u određena zanimanja koja, za, koje ona nisu, za koje one nisu spremni ili sposobni odraditi. Odlučili smo za studente iz razloga što karakteristika ovog programa je vršnječko učenje, znači da mladi rade s mladima, ali mladi koji su se osposobili za rad u službi informiranja i službi profesionalne orijentacije su osposobljeni od strane stručnih osoba, konkretno od strane gospođe Višnje Perin iz Zadra, koja je psihologica i stručna suradnica u Zavodu za zapošljavanje, podrična služba Zadar. Tako da, s obzirom da mi već tri godine provodimo ovaj projekt, one su tri godine odlazile na edukacije i uh, konstantno bile u toku sa novitetima na ovom području. Htjela bih doda da ovaj program uh, podupiru financijski Ministarstvo Znanosti i Obrazovanja Športa, Istarska uh, Županija i Zaklada za Poticanje Partnerstva i Razbicijonog društva. La historia je nuestra i la hacen los pueblos. I silencio sono Assassinò la storia, l'utopia, la verità, lucò la carretera Austral, il vento del terrore, risucchia una civiltà. Program profesionalne orijentacije podijeljen je u dva dijela, a to su informiranje i edukacija. Informiranje je usmjereno na prikupljanje i obradu relevantnih informacija iz svih izvora kako bi se učenicima mogao dati kvalitetan savjet vezan uz profesionalan izbor. Zbog toga će u Centru za mlade upuli tijekom možka biti organizirana dežurna služba, te će tamo učenici i njihovi roditelji moći dobiti sve potrebne informacije važne za profesionalni izbor. Usluga informiranja u centru za mlade možete posjetiti 24. i 26. ožujka od 13 do 16 sati te 30. ožujka od 14 do 17 sati. Tamo će vas dočekati Sendi Glavina, studentica ekonomskog fakulteta u Puli koja nam je rekla koja je njena funkcija u ovom projektu. E, moja funkcija je savjetovanje mladih o izboru srednje škole, odnosno fakulteta ili e, mjesta zaposlenja, ako se odluče raditi, a ne dalje nastaviti školovanje. Bitno je naglasiti da moja funkcija, odnosno profesionalno informiranje, e, nije profesionalna orijentacija, jer mnogi učenici dođu misleći da je tu stručno profesional orijentacija. Znači, za stručno profesionalnu orijentaciju treba otići u zavod za zapošljavanje gdje se može obratiti gospođi Adijaničić, ona baš stručan savjetnik za profesionalnu e, a ja sam ovdje samo znači da pružam informacije o fakultetima koje postoje u Hrvatskoj, o bolonskom procesu, državnom maturi, što treba za prijemne ispite i slične takve informacije, ili da uputi mlade na pravo mjesto gdje mogu dobiti takve informacije. Jedna od karakteristika ovog programa je stvršnjačko učenje, odnosno rad mladih s mladim osobama. Za takav su rad studentice koje rade na programu više puta educirane. Sende nam je rekla kakva je ona edukacija prošla. Znači, prve godine to je bila edukacija koja se držala u Centru za mlade. Edu educirali su nas iz udruge CINAS i Zadra. S obzirom da je ovaj projekt rađen u suradnji s njima. E, onda, znači, to je bilo 2 i sedme godine. E, nakon toga smo imali još jednu edukaciju, tada smo išli u Zadar. To je bilo 2008. i onda smo imali znači, sličnu ljukaću, samo sa nekim osvježenim informacijama. Također od njih dobijemo brošure, dobijemo one knjige upis u srednju školu. Svake godine dobijemo nove svježe brošure. I s tim brošurama se ja koristim pri informiranju. Tristka! Da se Le son bois qui te tester je viens pour l'insinérer okay. Le tel dinga a uh -huh. Je suis Ali Cheketo son Le microphone c'est mon gars Ma protection mon sac son Za t'a re son Je suis Ali Cheketo son Le microphone c'est mon gars Ma façon de toi tu t'as j'ai dans mon boy canon. Je la bête dans ma débit sur mon boy. Pas les jaloux qui s'est je l'ai mitraillé. Pour le vrai tu sais peuvent we get about boya. Et je le je sais pas plus enfiler des peur. Mais qu'il en son boy. Où les son boy qui quoi avoir Le micro force c'est mon je hausse la tête les au canon je suis le c'est mon ma profession, je hausse la tête les envoie si tu vois de la cervelle Désolé, je suis venu perdre dans la dentelle Aïe grosage de mon d'être envoie-moi les décibels qui au nous sommes tous des promis me cherche elle opère à la hache et non oscalpelle L'Oxette je à couper ou à coupelle je suis au son Le c'est mon Ma mauvais j'en la tête des moi Mais je n'ai pas de gêne non elle voit comment tu pour moi n'est pas un problème putain je recule mal un livre dans l'abdomen juste oh, ah. pour me digger un mec des filles les piscine quoi ça voit je vais me mettre de ça voir qui va pourver jamais faire dans ma cheville les ses nerve ça va qu'il la -like. bien irison en morgue et c'est pas trop comme une car je sais jamais je get down so never me pour toi c'est mon gars you know ma profession j'expose la tête dans un boy zajedno slušate Trisku. Tema je profesionalna orientacija u Pulskom centru za mlade. Poslušajte razgovor sa Sandy Glavina, savjetnicom službe informiranja u Puli. Kome je sve služba informiranja namjenjena? Informiranje je prvenstveno namijenjeno učenicima sedmih i osmih razreda s obzirom da oni onda već počnu razmišljati o izboru srednje škole te učenicima trećih i četvrtih razreda srednjih škola. Ali naravno može doći ko hoće, ima osoba koja je već Rano počnu razmišljati u izboru fakultete, tako ko god dođe je dobro došao, ali prvenstveno je namijenjeno ovoj dobnoj skupini. Mm -hmm. e, jesu li mladi zainteresirani? Pa, mladi jesu zainteresirani, samo što sam primijetila da nemaju dovoljno informacija gdje i kome se obratiti. E, primijetila sam isto tako da je svake godine sve veći odaziv, jer kad smo tek krenuli, to je bilo prve godine, bio je dosta slab odaziv. Al onda možda je to u stvari promocije, počeli smo i ljepiti plakate po školama, dobro uvijek imamo, šaljemo dopise školama i onda uz pomoć škola koji nam šalju sve učenika tu, onda isto tako uvijek budu članci u novinama, bude na radiju, na internetu, tako da stvarno svake godine je sve veći i već i odaziv mladih. Možeš li nam reći koja je tu dobna skupina koja najviše dolazi na informiranje, postoji određena dobna skupina koja se javlja i iz kojih škola najviše dolaze? Znači dobna skupina, što sam već rekla, u glavnom 7. i 8. razred osnovnih škola i treći, četvrti, srednje škola. E, najviše učenika mi dolazi iz gimnazije, a onda iz ekonomske škole, ali inače stvarno ima odsvuku da osnovne škole i svih osnovnih škola tu ne bi mogla baš generalizirati. Koja pitanja oni najčešće postavljaju, što ih najviše zanima i o čemu oni najmanje znaju zapravo? Pa Naviše su zbunjeni što se tiče volonskog procesa. Znači, nije im jasno šta je to sad ove tri godine, da li je te tri godine ono što neka trajalo četiri godine ili treba završiti pet godina da bi se imao isti status kao nekad nakon četiri godine i dosta izbunjuje kad gledaju na web stranicama fakulteta što je to sa stari studi, što je novi, što je prediplomski, diplomski. Onda im ja objasnim da te tri godine to je zapravo uh, nakon tri godine rijetko se za koje zanimanje može nešto raditi. Znači svi bi trebalo završiti te pet godine tih pet godina jer je to zapravo ono što neka trajalo četiri godine. Ovo tri godine više kao neka viša škola. Isto se dobije diploma nakon te tri godine, ali trebalo bi završiti te pet godine. I kad gledaju na web stranicam fakulteta, treba uvijek ići pod novi studij i taj novi studij treba kliknuti na preddiplomski studij, jer preddiplomski to su te tri godine. Odnosno, na nekim fakultetima taj prediplomski traje 4 godine. Recimo, Ekonomski fakultet u Zagrebu dobije tu prvu diplomu nakon četiri godine. A diplomski studij to su te dvije godine nakon te tri ili ta jedna godina nakon četiri i to je onda kad se dobije status, ma, status magistra. Ali to zapravo nije one magisteri koji što je nekad bio magistar znanosti, nego je to sada... Magistar ekonomije, magistar onoga što se, što se studira. Znači, zbunjuje ih bolonjski proces kao i one što su bolonjski proces uveli, a postoji li još nešto što im nije jasno? Da li ih muči državna matura, na primjer? Da, to je drugo najčešće pitanje koje mi postavljaju. Državna matura zbunjuje ili ih da li se ove godine provodi već prava matura što se tamo traži. Znači, po zakonu koji je donesen, državna matura, ona prava, se e, početi provoditi za maturante 2009. 2010. Znači, svi oni koji budu maturanti u toj godini će imati pravu maturu. Ove godine, 2008. 2009. održat će se samo probna matura. Znači, to probna matura to neće ništa značiti. E, to više znači da se vidi kakav uspjeh imaju učenici na tome, ali njima osobno to neće značiti ništa. Znači, Fakulteti dalje imaju prijemne ispite i dalje se sve po tome radi. A kad se uvede državna matura, to će biti potpuno drugačije jer onda više neće postojati prijemni ispiti na fakultetima, već će to biti samo jedan ispit koji će polagati u isto vrijeme svi učenici srednjih škola u Hrvatskoj. Testirat će se znanje iz matematike Hrvatsko, stranog jezika i jednog predmeta koje učenici sami odeberu. Znači... Ako biraju, studije arhitektura, onda će birati neki predmet koji se na tom fakultetu tut, traži. I isto tako će birati višu ili nižu razinu predmeta, ovisno od tome što fakulteti traže. I fakulteti će objaviti, na primjer, Filozofski fakultet u Zagrebu će objaviti tražice viša razina stranog jezika, niža razina matematike itd. i tako. I ovisno o tome, studenti će na ispitu izabrati što žele polagati, da li višu razinu, da li nižu razinu. I onda će dobiti bodove iz toga i ovisno od tome će upisivati na fakultet gdje budu mogli. Ori entra di te piante tragedie antiche ma non ingiallite lenta profonda dove le sortin certe delimpae di una patria feconda che... tempestoso dal miniare nazione che si scula nel della disinformazione lace di rassicurare più che la libertà presentando proprio senso per tutti vigare cupidature e costrizioni a spade di legalità i diritti che merestele strisce tra le gabe degli Lugubre avanza, bruza le colpe, le ferite del male Vecchio uvrto di sogni del vecchio capitale Sono schegge di ieri, scorrono i fili di uno stile passato Per un domani ignoto, dai volti incappuciato Nel progetto non si deve scogitare un rumento Non espedite per poter giustificare Nubi di tortura e condizioni a se fati di legalità I diritti, chimera, stile, strisce tra della violenza per risolvere i problemi tra gli uomini o tra gli stati o tra i gruppi è una strategia che non porta da nessuna parte Slušamo razgovor sa Andy Glavinom savjetnicom službe informiranja u polskom za mlade. Kada će se onda oni morati već odlučiti zapravo na koji fakultet će ići i za što se trebaju pripremati? Pa uh, u ovom slučaju biti će lakše učenicima gimnazije zato jer je to zapravo ono gradivo koji oni rade. A problem se javlja kod učenika strukovnih škola. Jer uh, dosta strukovnih škola šta je, traje tri godine. Ove koje traju 4 godine, to ne pokriva ono gradivo koje se pokriva u gimnazijama, a državna matura to je gradivo iz gimnazije. Znači, učenica gimnazije to je zapravo ono što to je gradivo koji rade 4 godine i samo će se trebati malo ponoviti bolje se pripremiti. I Država matura je prvenstveno namijenjena gimnazijalcima. I odnosno onim studentima, onim učenicima strukovnih škola koji planiraju ići na fakultet. Znači to nije prvencijo namijenjeno njima, zato gradivo i nije njima namijenjeno. I oni da bi to mogli položiti morat e, mora će se malo bolje samostalno educirati da bi uspjeli dostići tu razinu znanja. E, za koje se fakultete mladi srednjoškolci najviše interesiraju? A uglavnom, ih najviše zanima ovako ekonomski ekonomskim što je inače najčešći slučaj, ili studiranje stranih jezika. Znači, uvijek se raspita o filozofskom fakultetu u Zagrebu i rijeci o ekonomskim fakultetima. I oni učenici koji dođu iz nekih strukovnih škola, na primjer iz HT škole, iz likovne, oni uglavnom slijede to. Znači, oni iz likovne škole žele i dalje na likovnu akademiju i tako. A da li te neke kvote upisane fakultete i u srednje škole prate potrebe na tržištu rada? E, ne, mislim da je to kod nas velik problem, jer, na primjer, upravo najviše se studenta prima na ekonomske fakultete, tu ono, najviše studenata studenta upisuju, a kad pogledate e, kojih ima... E, kojih osoba ima najviše nezaposlen, to su upravo diplomirani ekonomisti. Mislim da je jedan razlog i to što najviše tih sudenata se i prima na fakultete. I onda normalno znači, da i ne Znači, se potreba na tržištu rada. Da. Dobro. E, sad još, rekla si da neki roditelji prate osnovno školce e, koji dolaze na informiranje. Sad, što njih najviše zanima? Roditelje. U neki roditelji dođu samo u pragnji sa so svojim djetetom. A ima nekih roditelja, znači oni su tu u onda dok ja razgovaram s učenikom, oni čitaju naše brošure i ove knjige o upisu srednje škole, onda ako im nešto nije jasno me pitaju, najčešće me pitaju o tim upisima u srednje škole, znači što sve treba, koji dokumenti trebaju, da li će biti objavljen natječaj kada, onda im kažem da natječaj bude objavljen u dnevnim novinama i da treba pratiti dnevne novine tamo negdje krajem šestog mjeseca, jer te, jer... Prijave za srednje škole bude na početku 7. mjeseca uglavnom. E, znači, prvo se treba doći prijaviti u srednju školu kad treba donijeti sve potrebne dokumente, domovinicu, rodni list, e, ocjene iz 7. i 8. razreda i ostale potrebne dokumente. Onda škola objave rang listu i ako učenici upadnu u tu školu ili na fakultet, znači ista stvar je prvo prijava i nakon toga slijedi upis, onda treba doći još jednom da se konačno upiše. A ima roditelja koji, na primjer, se ne slažu sa odabirom djetetove srednje škole, pa on nekako tu dođu, onda žele uvjeriti dijete da ono što je on izabra, da to nije ono pravo, pa nekako kao da očekuje od mene da ću ja to isto reći. Ali mislim, ja nisam tu da nekom kažem da odi na ovo ili odi na drugo, ja sam samo da dajem informacije, onda njima prepuštam tu konačnu odluku. E, I sad za kraj, prema tvom mišljenju, koliko mladi zapravo razmišljaju o svom profesionalnom razvoju? Pa ovako, oni koji razmišljaju, oni, e, oni ne znaju kome se obratiti, di se mogu dobiti te informacije. Onda mislim da ih to dosta frustrira. E, tako da, mislim da se to mijenja. Stojan, mi ovo što smo pokrenuli taj projekt koji sad već traje treću godinu, mislim da je to veliki plus za grad Pulu jer ostali gradovi nemaju tako nešto. Svi gradovi imaju tu profesionalnu orientaciju, ali to rijetko ko ide. Ovdje u Puli Razredi iz gimnazije oni organizirano odlaze na stručnu profesionalnu orientaciju u, na zavod za zapošljavanje, ali ostali razredi ne. Tako da oni dođu tu meni onda ih ja mogu uputiti gdje mogu ići e, i tako. Ali mislim da je ta svijest raste sve više i više i mislim da je bitno da se mladi na vrijeme informiranju, jer veliki problem na fakultetima, da već na prvoj godini fakulteta mnogi odustaju, jer sada ću da to nije za njih. I problem je, recimo, dosta je, evo, jedan primar, dosta učenika zainteresirano za studij psihologije. Ali, evo, psihologija, oni učenici koje imaju u, u e, srednjim školama, obično imaju samo jednu godinu, i ono, to je predmes, svi se i tako, i sad odluče se studirati psihologiju. Ali bitno je, e, to bih htjela naglasiti, šta god se ide studirat, prije odabira, treba pogledati plan i program. Znači, to znači koji se predmeti uče na svakoj godini. To se može pogledati na web stranici svakog fakulteta pod plani program. Ja na primjer, stvarna psihologije to se nauči samo psihologija i kako savjetovati ljude i to nego dosta, pogotovo na prvoj godini ima i matematike i e, statistika e, e, i tako nekih stvari što učenici ne očekuju. Oni očekuju to će biti psihologija i sada će to tako biti. Znači, bitne za svaki fakultet e, jako... Pogledati koji se predmeti uče da se vidi da li sam ja za to, da li to mene zanima. Pa da se spriječe ta udostajanje i svake godine počinjanje iznova na nekom novom fakultetu. Triska! Da se Soy django kila yo mo so biza man yo malat nan kila kapas nan la ria la ki nan ji ki so pli so nan pou pwopre pwopre kote se devan kont rele sistem akule soyam tan nan ak bat b mat le a ne de bat b batseun soldat se dit de chappo not te ou soti test anti la on ne pla la la toca ne ra voy no zevo leici pap minti pas so o is de mal pre mich son yo la si pas qu se պ վա վ ա վ ացու յի ր պ ր ա վր ա ր ա ոտու ի ա ա վ ա ու ի եր ա պ ր ատ ր ա վ ա ն ու ու ի ե ուե ե եե ե ե ե ա ո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 gualla madavini palea sta e dole nu pa gabro fea sayanzi alla madavini palea gana sta e dole nu pa gabro fea danzo da gualla madavini palea sta e dole nu pa gabro fea sayanzi alla madavini palea Osnovana je kako bi se mladi na vrijeme informirali o svim podacima važnim za donošenje odluka o odabiru zvanja, zanimanja i područja rada. U sklopu programa Profesionalne orijentacije postoje radionice profesionalnog razvoja. Te su radionice usmjereno direktno prema mladima i to učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola. Radionice u pulskim osnovnim školama Šijana i Veruda te u osnovnoj školi Ivo Lola Ribar u Labenu vode studentice Majda Škopac, Nina Cukon, Nataša Vuković i Leana Čitar s kojom smo razgovarali. Leana je voditeljica radionica profesionalne orijentacije u osnovnoj školi Šijana, a opisala nam je kako su radionice strukturirane. Radionice su inače strukturirane tako da djece uz pomoć znači voditelja radionice upoznaju svoje sposobnosti, interese i vrijednosti, istraže svijet rada i upoznaju se sa značim mogućim školovanjem, odnosno sa budućim školovanjem. Inače radimo sa sedmim i osmim razredima i trećim i četvrtim srednje. Ja sam, ja sam općenito samo, na, o, samo u osnovnoj školi. I djeca, što je znači, najzanimljivije djeci je općenito to istraživanje, znači koje škole postoje u našoj županiji i gdje oni mogu, znači nakon osnovne škole. Zanimalo nas je, jesu li učenici aktivni na radionicama? To visi, znači, o radionici. Ako, su, ako se radionice, znači, tiče Škole, oni su općenito jako zainteresirani i puno ih zanima o tome. I puno ih zanima znači, intervju za posao kako na koji način mogu prići tom intervjuu. Što se tiče recimo njihovih osobnih poslova, znači to, u tome nisu baš toliko zainteresirani. Leana Čitara voditeljica radionica profesionalnog razvoja opisala nam je kako su radionice koncipirane. Znači imamo 10 vježba, e, to su vježbe uglavnom po nekim kanadskim standardima znači, koje se koriste u više država u svijetu i e, mi praktički kroz te vježbe e, znači, učenik shvaća što zapravo želi ili kako može doći do neke stvari. Ili koji su njegovi potencijali što on može, a što ne može. Na primjer što god odabrao za svoje zanimanje to ću raditi čitav život. To je jedno od pitanja. Uh, oni daju znači odgovore na pitanja, na kraju toga mi analiziramo i dolazimo do nekih zaključaka. Čuli smo od Leane kako su učenici na radionicama aktivni ovisno o temama te o tome kako izgledaju same radionice. Nas je zanimalo razmišljaju li oni uopće o profesionalnom razvoju. Osnovno školci jako malo dok ne dođu u sedmi razred i onda kada ocjene počinju padati, onda oni već počnu razmišljati kako će oni u srednju školu bez tih ocjena. Znači, onda, znači to je više manje sedmi razred kada oni počinju razmišljati i ako bi trebali prije. Rijetki su oni koji prije to već razmišljaju o tome. Pitali smo Leanu kada bi se po njenom mišljenju s djecom trebale početi raditi radionice profesionalne orijentacije trebalo bi već početi negdje s šesti razred što se tiče osnovne škole ili možda čak i prije već navoditi na e, neka razmišljanja a e, što se tiče srednje škole isto tako bi trebalo e, početi prije, prije trećeg razreda, s obzirom da su oni već predeterminirani Inače, profesionalna orijentacija počinje kad, kad je dijete malo znači kad, ga, kad mu se postave pitanja e, što bi želio biti kad bude velik i e, mislim da već bi se trebalo u vrtićima na neki način početi razmišljati kako e, kroz neke razne igre navesti djecu da razmišljaju o nekom budućem poslu i ako se to mijenja kroz vrijeme i sto puta će oni promijeniti e, sve jedno da oni već počinju tada razmišljati onako na neki način e, o tome. Služate Trisku, emisiju za mlade. Moram vam nešto priznati, imam problemčinu, nemam pojma kamo bih nakon srednje škole. Učenice sam gimnazija što znači da moram upisati fakultet. Već sam počela razmišljati kamo ću nakon srednje škole, iako sam tek drugi razred, ali većina mojih vršnjaka o tome ne razmišlja uopće. Kakvu će tek problemčinu oni imati kada dođe vrijeme za fakultet? Zato smo pitali Leanu zašto je važno na vrijeme se odlučiti za srednju školu ili fakultet. Zato što e, treba imati neki svoj cilj u životu, a kao drugo zato što od iduće godine dolazi zakon po kojem e, znači, e, neće biti moguće svima ići na fakultete. Znači oni bi trebali već negdje u osnovne školi razmisliti da li će ići na fakultet i ako imaju nekakvu e, predispoziciju ili ako se nešto samo malo nasluti da bi mogli na fakultet onda da već odaberu gimnazije jer od iduće godine znači gimnazije oni će imati e, e, završnu onu maturu da polažu dok će četvrogodišnje škole imati e, završni ispit ili tu e, završnu maturu koja će ići naravno po gimnazijskom programu pa je tu problem zato što mnoge škole ne idu po gimnazijskom programu i onda će morati imati dodatne satove da bi no, stigli gimnazijalce a oni koji budu završavali treće razrede oni će imati samo mogućnost da se prekvalificiraju znači četvrti stupanj s time da će to biti dosta skupo jer obično je oko 7000 kuna Cirka. A to je samo ona bazna uh, školarina. Sigurno se pitate zašto toliko spominjem problemčinu. Odgovor je to jer upravo riječi imam problemčinu predstavljaju program profesionalne orijentacije. Kako i vi ne biste imali problemčinu, posjetite centar za mlade u Puli, Kanlerova 10, i to 24. i 26. ožujka od 13 do 16 sati, te 30. ožujka od 14 do 17 sati. Manaman a madcats titan then sold out the silly bone tell you What la to yourself so man, man, Tonight va être bombardé c'est mon criol ça Paul cool, moral apprécier la vie ça, les l'éternel si tu veux la si tu veux tu si tu veux je donne si tu veux un je te donne si tu veux Moi changer le système Si tu veux du me donne tu veux je te donne Si tu veux je me donne Avec ma au maximum Je le chat ouf C'est gaffe à ta Dans ta bouche truc de ouf Mes lyriques sont et faux ta Ma est là Il n'est pas là au pif Je suis là C'est pour tout va répéter je suis pas là pour la péter Comme des animaux sauvages et faux comme je vais les dompter Ouais ouais Mat sur le micro zajedno slušate Trisku. Evo jedne novine. U svaku ćemo emisiji odabrati jedan pojam vezan za mlade, civilno društvo ili možda temu kojoj obrađujemo, te ćemo ga objasniti. Za prvi smo puta odabrali vršnjačko učenje, jer se upravo na njemu temelji program među sektorske suradnje i profesionalne orijentacije Centara za mlade u Puli i Zadru. Dakle, vršnjačko učenje princip je rada mladih osoba s mladim osobama. Prednost ovakvog načina rada je što su mladi pristupačni, lažerni i opušteni u radu s ostalim mladim osobama, te ih sudionici programa ne doživljavaju kao strogi autoritet, već kao osobu kojom iskreno želi pomoći. Kreativnost, zanos, sukladna percepcija svijeta čine da mladi ljudi rado i lako razmijenjuju za njih relevantna informacija. Mladi su ukrenuti prirodno jedi s drugima, često su zajedno, stalo im je domišljenja vršnjaka, razumiju se bez suvišnih ili otežavajućih okolnosti. Alba se i mli da najava. Nakon razmišljanja o profesionalnom razvoju, o budućnosti, ipak je došlo vrijeme za zabavu. Petak je kraj radnog vremena i sigurno želite negdje otići i dobro se zabaviti. Jedno od rješenja koje vam nudimo je koncert umaške Industrial Gothic Metal grupe Omega Lithium. Nastupaju u klubu Ulanik s početkom u 21 sat a ulaz je besplatan. Grupa Ruiz, koja svira varijantu energičnog i plesnog rock and rolla, sutra 21.3. nastupa u pulskom kafe Baru Mimoza. Početak koncerta najavljen je za 22.30 minuta. U subotu 27. ožujka u klub Uljanik dolazi najpoznatija bosansko-hercegovačka glazbena skupina mlade generacije Dubioza Kolektiv. Uljanik dolazi kako bi koncertno predstavila treći studijski uredak, firma Illegal. Dobioza kolektiv, jedna je od ponajboljih grupa u žanru angažirane hip-hop, reggae, elektro, eteno, rok glazbe na ovim prostorima i glavni izvazni bosansko-hercegovički proizvod vezano uz urbanu glazbu. I za kraj poziv na jednu radionicu. Edukativna radionica izrede rukotvorina obradom gline, kerameke i gipsa na temu kulturno-povijesne baštine iz rimskog perioda grada Pule, održavati će se od 7. travnja do 7. svibnja u prostorijama udruge Merlin u bivšoj vojarni Karlo Rojcu. Cilje radionice Rimski osmjez je približavanje spomenika, građevina i povijesno-umjetničkih predmeta iz lokalne povijesti grada, te uključivanje građana u smješljavanje i poticanje promjene u produkciji suvenira grada Pule. Svi se interesirani mogu se prijaviti na broj mobitela 091 789 4481 i 099 214 8485. Hvala, da se ima ličujem. smo do kraja sedme triske, ja se nizmijestila nisam kako treba. Brzo je prošlo sat vremena i kao što kažu u jednom crtiću, sad je čas za i reći pa pa. Mi ne idemo na počinak, ali se moramo pozdraviti od vas. Sama je bila Ana Milovan, a Trisko su vam još pripremili Ana Preveden, Deniš Galjardi i Daniel Valaban. Slušajte nas ponovno za 7 dana, znate već u 17 sati nezavisni internet radio Stanica Mir. Pozdrav! Triska! Da se